Bueno, eta lehen aipatu dugun bezala, eh mentxe ditugu ya, Aekako ikasle pare bat eta baita irakasle bat gurekin daude Beatriz, Roberto ikasleak eta eh den e, Izaskun Villanueva irakaslea. E, e, egunon 3 irue, 30. Eh zuek etorri zaite honera eh Aekako matriculazio kanpaina e, zabalik dagola eta eh Izaskun zertan E, eta zein daleloa, a, e, e, a, nahi dena da leloa eh aurtengoa. Adiratzen naidena da hori, euskara praktikoa dela, erabiltzen al dela gauza askotarako, gure bizitzan, ba, ba, esparru, esparru guztietan erabilt daitekeela eta batez ere hori, pues ez? Eh zentsorri hori emanei zaio. Horretarako, bueno, pues, e, erabiliko dira, bueno, betiko kartelak eta bar eta bestetik ere, bueno, postit eh batzuk Uh -huh. pos, ori, pos, zabalduko ditu ditugorti, pos hori, pos, e, pos, pos ikusten dugunean zerbait eta eta jatzen jaiatzen aldogor izena, pos uh -huh. jendak ikustean hori, es, pos, pos, ah, pos nik hau badakite edo uh -huh. edoa, ah, begira pos ezagutuko dut horrela esaten dela edo. Uh -huh. pos, uh -huh. pos, Oso praktikoa, ez ja, ja. <laughs> <laughs> Eh, kanpanya honola zabaltzen ari da eh zertandatsa, eh eh ematen ari den eh propaganda aldetik eta Bai, bueno, ori, pues, e, bueno, orain hasi gara aste honetan. E, eta bueno, iraillantzeare eginen dugu, eh oraingoz hori, hasi bueno, pues, garaia buzoneoarekin, eh kartelekin, esanduan uh -huh. bezala hori postitekin ere hasiko gara, ba bueno, pues pues, uh -huh. jendeak bueno, ere, ere konturatzen den. Uh -huh. Eta, eta horita bueno, pues, gero ere ba, bueno, pues, ikasleen laguntzaz ere pues, Zaiartuko gara ere pizkati hendegiagoaren gara iristen Beti ikasleen laguntza laguntzazke ere es, eh, Aurrera ateratzen dira gauzake hauek ere e, Bueno, Beatriz eta Norbaiteen Izena eh, apuntatu nahi badu eh, Euskaltegi, Euskaltegian Zer egin behar du? Bueno, pues, gero kalean itsegin bat Baina oso... Ajá oso divertigarria da eta eta ikasten, pues. <risa> Eta bueno, gero pues taberna eskatu eta oso oso orgullosoa nago, bai. Aha. Da, zer daite. Ozen importantea da ez geratu etxean. Aha. Eh, Pues, eh, Beatriz, eh, sanduzu eh, euskara divertigarria izan eh, izan eta gain eh se hortarako du. Krisi garaian sertarako valio du euskara, Roberto. Ser sertarako? Bai. Pues Pues la edo kalean, uh -huh. Lana, igual, lana bilatzen igual. Vai, ah. du edo uh -huh. Normalean, igual, entzundu irratia edo Aha. egunkaria irakurri dut el, eta ulertu dut, kartela Aha. Eta, Aha. Eta, eta, bueno, horokorrean oso nada. Aha. Pues zementik ere animatzen dugu populazio osoari Euskara ikasteko eta nola ez egiteko aekarekin. E izaskun, euskaltegi berriak e, zer eskentzen du, bueno, ja, ez da berria, baina <laughs> bueno, erdi berria, erdi berria, berria bai hori da. <laughs> bai, erondik, batzuek, e, bueno, uste dugu ez dutela ezagutzen, hor da, bueno, pues animatu nahi dugu jendea etortzera, bentzat ezagutzera, e, hemen, bueno, errekaldea kalean gaude, eguzki plaza, bueno, izkine horretan, Aha. e, bueno, pues hori, zukezandu zuen bezala, berria edo, erdi berria da, e, bueno, pues, gela iru gela ditugu hori e, pos iaz ere egin genuen bueno, bueno idodi gaurreko ikasturtean inaugurazioa egin genuenean e, ondoren eh maiatzean egin genuen e, liburutegiaren inaugurazioa liburutegi hori e, bueno, pos publikoa da baina bueno batez ere ikasleak erabiltzen dute pos agunero pasatzen dielakoetik Eta bertan, bueno, pues, baitugu liburuak, eh, mailaka sailkatuta, a, uh jendearentzare, -huh. e, pues errastasona, uh -huh. edo. Eta bestetik ere, pues, pues, filmak bai aurrentzako bai uh -huh. eduen dago. Aha. Uh -huh. Eh, Lenaztu zaite galdetzea noix arte dago irekita edo Sabalik eh matriculazio campaña. Bai, eh bueno, prinzipio se iraiaren 27 arte, mantenduko dugu zabalik eta bueno, gero urrengo haztean ere haukera pues, egonen da hazte bueno, momentukoak despistatuak edo etortzeko Jaja eh, Beatriz, Euskaltegian, zer egiten da? Eh, Euskara ikasi bai baina nola ikasten da euskera Lehen eh, esan duzu diberti dela baina eh, nolako adirak klaseak? Ba ezke ni eh, langabea nagoen eh? Orduan pues, Ni etxeran, dena dena, dena etxean, dena, egun osoa dena etxean, pues bai. gaizki. Bai. Orduan, pues, pues joan, joango, joan... Euskal Tegi pues ongi, Aha. ongi dago. Pasatu, ezagutzen beste jendea desberdina, eta gero, pues, barnet Tegi da, eta uh -huh. pues, ongi. Ajá. Eta, Roberto, zure esperientzia e, Euskaltegia e, nola izan da? Eh, Nire esperienzia oso ona, esagutzen eh, jendea, oza o sea, jendea, bai, igual, Barcelona, Kuban, Ajá. eta jende desberdina, Ajá. eta oso ondo, pasatzen den gara. Bai. E, Barcelona eta Kuba aipatu duzu e, horrek esan nahi du Euskaltegitik pasatzen dela e, e, mundu osoko jendea edo, bueno, es? Baina, askotan hori bitxia izaten da e, ba, batzutan etortzen direlako e, kanpotik eto jendea, etortzen delako Euskaltegira, kontzientzia hori duelako ez eta esetapetatzen du, jo, pos... Pues, e, nire herrian hitz egiten bada ez dakiz izkuntza, behar hemen Euskar, Euskara ikasi behar dut. Aha. Baina, eh, hori, pues, txarrez bertakoek eh, pos, hori, ez dute ikasten edo kostatzen zaigu gehiago. Baina, ja. baten bat agartzen eh, da, ezta. Bai, bai. Baten bat, bai, baina, bueno, hori, <laughs> pues, askotan eh, jendeak esaten duena, ez baina, ori, da, ez, baina hori oso zaila da, ezin da ikasi, eta, bueno, pues, hemen daukago ere ez, eh, adibidea, esan edo jendeak ikasten duela. Eta... Bai, bai, bai, bai jakina e, bueno, e, informatibotan e, ari gara aipatzen kanpaina hau eta e, bueno, kanpaina honen eskaintza bada eh maila guztietako ikastaroak, eh online ikastaroak, ikaskuntza, mitxa praktika eta normalizazio plana. A, e, azaldu asaldu piska bat e, zertan datza <laughs> zerabakoitza. A ver, bueno, maila guztietako ikastaroak, hori ba, bueno, guk eskaintzen ditugu maila guztietakoak, ordutegi guztietan, hau da goizez arratsaldez eta gauez. ez. gero, bueno, e, ze aterako den edo zerez, hori ba, bueno, pues ikusiko dugu e, apuntatzen den jendaren arabera. Baina bueno, guk hori maila guztiak eskeintzen ditugu oda 0tik eh ega, o sea, zerraiago. Bai, es, esango dizu perdiru. Bai. <laughs> E, bai autoikaskuntza, Dai. online ikastaroak mintsa pratza? Bueno, auto ikaskuntza e, hori izaten da bueno, pues, e, normalean bueno, pues, lanpetuta da bilen jendea edor dute geralua dituen, pues, e, lana dela eta edo familia dela eta pues, askotan ezin du parte hartu e, taldearruntean eta eta egiten duguna da bueno, pues, e, ikasle horiek etortzen dira tutore bat izaten dute... E, E, gero, bueno, eramaten dut etxerako lana, lau uh -huh. ordu etxean, uh -huh. e, berroa gai minutuz edo e, tutoretza izaten du tutorearekin, uh -huh. eta e, bestetik ere sortzen dira olako taldetxoak, e, iru, lau, bos lagun, e, mintza praktika egiteko, hastean behin ordu eta erdeiz. Hori uh -huh. e, izaten da, bizko bat hori, gero, bueno, or, normalean nahiko disziplinatuak izaten dire ikaslea, bere kabuzerik azteko, eta uh -huh. baina beste uh -huh. aukera bada. Online, eh, bai. online da, bueno, pues, eh, hori da, hori, pues, bueno, pues eh, edo Ikasteko uh -huh. eh batez ere ja maialtu seagoak edo, oinarrizko sea, maia baino altuagoa. Uh -huh. Eta hor egiten dena da, hori, pues, batez ere bueno, pues, ariketak aireketak eta bueno, entzun gaiak eta bestelakoa, uh -huh. baina bueno, gehiago pues hori, eh maia daukaten uh -huh. zitak. Uh -huh. Eta mintza praktika hori e, da e, sortzen e, sortu direnen talde horiek mintza praktika egiteko. E... Bai, hori, hori bueno, da e, mintzakiden, o e, parte uh -huh. hartzen dugu mintzakide egitasmoaren barruan, e, uh -huh. bueno, ikarekin batera, topagunarekin batera eta hori da pizka bat, hori. O uh hori -huh. bultzatzeko ere. Bai, eta normalizazio planak eh, agertzen da lantegi bat lantegi Bae. baten markie marraza propaganda dira hori da, eh, ba, ba, hain bate bueno, elkarteetan edo enpresetan edo olako bueno, em, bestelako esparruetan e, erabakitzen bad dute kosbertakoek bai nagusiek edo bueno, edo langileek edo, uh -huh. edo elkartekoek erabakitzen badute. E, euskaraz aritu nahi dutela, edo beraien jarduerak euskaraz egin nahi dituztela, Ba, kaso horretan ere eh, bueno, pues, guk pres, eh, laguntzeko edo lan hori egiteko edo plangintza hori egiteko uh -huh. euskardu entzeko esparro hori ere edo bai. uh -huh. eh, bueno emendik gutxira eh, hasiko da Euskar, euskararen astea hor ere parada izanen da eh, praktikan eh, jartzeko ikasi duzuena, ez da, Roberto? bueno, bai <laughs> Bat ere, e, irailaren ogeita batean uste dut badela Euskaren e, asteko zera, egun e, fuertena, ez? Eta hor, e, uste dut badela izaskun e, jarduera bat, nola duizena, kuadrin arteko desafio bat, ez? Hor, e, Euskal ere parte hartuko du bere ikaslekin... Va parte a tu kodugo, bueno, sorpresada <risa> <risa> <risa> Estuvo contato con la gente en Ikuskizuna, va a parte a tu Ah, vale, ah, sorpresada su en Ikuskizuna Vale, vale, Ederki <risa> Orduan eh, Joan Beardugo Es eh, si Ikustera <risa> Ederki e, denbora joan zaigula, beraz e, agur esan behar n, diezu egu Eskerrik asko Bea, e, Beatriz, Eskerrik asko izaskun eta Eskerrik asko zuri Roberto etortzeagatik, e, bueno eta hemeni izanen duzue berrio zer ateak zabalik e, nahi duzuen erako. Eskerrik asko etortzeagatik. Baizu e, egin ezker.